А вночі трава хилилася підтята невидимим інієм. Князь послав по мене, лежачи на смертному одрі. Тіло його роздуло від водянки, він дуже мучився. За два дні перед тим його постригли в ченці і дали ім'я Василі. Так звали його Вуйка, Волинського князя. Вуйко, дядько, мене привіз до Спасівського монастиря озброєний охоронець. Там багато чого змінилося. Побудували велику церкву і, напевно, дорили нарешті підземний хід, що забрав життя чотирьох копачів із Бусовиськ. Тільки князь Лев Данилович не міг уже ним користатись. Він чекав на смерть у просторі келії, переможений найстрашнішими ворогами самотністю і старістю. Побачивши мене, Відіслав Ченців з яким разом молився, витяг з-під подушки сопілку, відібрану колись у малого приблуди. «Заграй тої, від якої поснула моя сторожа». Я взяв до рук легеньку сопілку і похитав головою. «Ні, князю, вона не буде грати, бо всохла. Треба іншої». «То зроби нову», – казав князь, і з нього одразу спала личина безпорадності. Ну важче має підсохнути князя? Не мороч мені голови. То пересохла, то сира. Іди, зроби нову і вертай скоріше. Я уклонивсь і позиткував до дверей Чекай, як ти се робиш? У очах його ожила давня цікавість. Де ти се чув? Від духів? Я подумав і хитнув головою. Хто ж, як не духи, що їх видимо-невидимо у природі, створюють музику, і ми потім переймаємо її у них. «Добре», – сказав начебто утішений князь Чернець, «але про те не повинна знати жодна душа. Сам знаєш, що тобі за все буде». Він не погрожував, а ніби застерігав. Може, і раніше застерігав. «Я лише даремно його боявся». Прикло було бачити його духовну і тілесну слабкість, я пішов, ковтаючи сльози, вирізати сопілку. Якби князь знав, що я вмію іншої, яка посилає смерть, чи вибрав би і тоді, коли самку, гадаю, усе ж він хотів би умерти під брязкіт мечів, а не під шепіт ченців. Як тільки я спинився на березі біля калинового дерева, обвішаного кетягами ягід, хоч і червоних, те ще твердих, із монастиря донісся жалобний подзвін. Я опустив ножа. Слуга з добромиля сумно посміхнувся і якось наче розгублено подивився на Олексія Івановича. Виходить, князь не дочекався вашої пісеньки? Підсумував трохи жорстко лікар. Чи ви гадаєте, що грою на сопілці можна змінити хід історії? Якби ви приспали зараз цілий світ, так, щоб потім він нічого не пам'ятаючи почав жити спочатку. Ви можете це? Чоловік, котрий мав багато імен, однак уперто називав себе слугою з Добромеля, знизав плечіна. Ви робите прогрес у лікуванні, пане докторе. Ще учора ви, мабуть, були впевнені в тому, що жити з часом стане краще, і що комунізм вимагає жертв. А нині хочете приспати цей потворний, злий, убогий світ, якого вже не врятує ні перша пісня, ні друга. «Я не князь на пенсії», розгнівався Олексій Іванович. «Я хочу, аби ви розбудили людей тут, у лікарні». «Ще не час. Хворі потребують спокою, щоб не виникло кровотечі. Ви це знаєте не згірше за мене. А тим часом я розповім вам про добрих людей, яких стрів по дорозі, у Добромель. Лаврів. 1302 рік. Я і гадки не мав стоячи з опущеним ножем під калиною, що комусь може спасти на думку, ніби я пришвидшив смерть князя. Але такі чутки з'явились. Вони прибули до Лаврівського монастиря разом з тілом князя Лева Даниловича, котрий заповів поховати себе саме там, де знаходилися мощі святого Онуфрія, перського королевича. Ні, мені ніхто нічого не казав, та досить було впасти найменшій тіні на отрука безродої племені, щоб він став небажаним. І моє рвіння до науки стало в очах оточуючих нічим іншим, як гординею. Голос мій почав ламатись, я вже не співав. Я розумів, що не хочу ставати чинцем і бути ним до віку. А отже, терпіти немає сенсу. Я вирішив піти з монастиря, поки моє життя не перетворилося на пекло. Оскільки я був послушником, слід було забезпечитися від погоні. Сказав, що йду буцінто до лісу, нехай думають, що мене розірвали дикі звірі. Я вже мав 13 літ, будучи у тому віці, коли тобі дають зрозуміти, що світ не для тебе, а ти для нього. Саме тоді з'являється страх перед невідомістю. Я був обережний ішов лісом попри дорогу на Тершів, звідки мав повернути на самбір, а там розпитати дорогу до Добромеля. Куди ж ще я мав іти?